че тази вечер а, имаме удоволствието в а, дебата, който представяме в серията «Биоетика и биоправо», да имаме двама дискутанти, заедно с а, доктор Стоян Ставро. А, знаете, повечето от вас са идвали на предишните м, части от а, тази серия. А, темата ни днес е свързана с а, третата част на голямата тема за границите на репродуктивната свобода. Ще говорим за асистираната репродукция, но през фокуса и рамката на Евгениката. Не знам дали Евгеника е дума, която звучи стряскащо, отблъскващо, дали предизвиква в някои, някакви асоциации, свързани с историческото, минало, периода на нацизма или по някакви други причини, но се оказва, че за мен лично е голяма изненада а факта, че тема като аборта, която няма някакви препятствия пред дискутирането в България, както и в регулацията от законова гледна точка, изглежда по-отворена към дискусия, отколкото е една тема като днешната, в която всъщност има много сериозна провокация. Провокацията идва от това, че науката на практика предлага решения които могат тотално да променят облика на човечеството и ни изправя пред много сериозни морални дилеми. И стъпвайки в тази тема, Евгениката и граница на репродуктивната свобода, всъщност стигаме наистина до предела, предела на моралните въпроси, какво, как, как, какво можем да правим с научните открития. Доктор Стоян Ставро ще има както обикновено едно въведение, след което ще чуем а, две гледни точки. Едната е на философ в лицето на Ина Димитрова, а другата е на писател в лицето на Людмила Филипова, която не се нуждае от особено представяне. Много е интересно да видим през погледа на писател, който а, се занимава с... А, изследване на границите на реалността и предела на реалността, там където реалността се превръща в утопия или в художествена измислица, как, как всъщност резонира темата за Евгениката и за промяната по-човешки, човешки способи, на неща, които много доскоро на практика се изглеждали извън ръцата на човешката воля. а сега вече като че не е така. Започва доктор Ставро. Здравейте, радвам се да ви видя както винаги. Благодаря ви, че сте така проявили интерес към тази тема, тъй като определено това е една от най- изкушителните теми в областта на астираната репродукция, темата в която освен, че помагаме, вече открито и въздействаме върху процеса на зачеване и върху неговия резултат. А, огромно е за мен удоволствие да бъда в тази компания от а, Дами. А, надявам се, че за вас също и определено ще а, продължим с дискусия, която ще бъдем по темите и ще успеем така, да видим различни гледни точки, надявам се, по тях. Защо това е важна тема и защо тя е част от този мини цикъл, който е свързан с асистентата репродукция? Защото, както миналия път имахме повод да говорим, асистентата репродукция, даже и по-предишния път, много често се свързва и прераства в една заместваща репродукция, в една синтетична репродукция. Но хората, особено ако науката им дава тази възможност, не се. Ограничават само с това да заместят нещо, а нещо повече се опитват и да го подобрят в някои случаи или пък да предотвратят настъпването му, ако то става по от тях начин. И именно това са двете форми на Евгениката, а именно подбор на гени, подбор на човешки гени, това е Евгениката, добри гени. А в нейните две разновидности, негативната Евгеника, тогава когато ние се опитваме да премахнем тези гени, които са нежелани от нас, Обикновено те са свързани с управляния заболявания. А позитивната евгеника е тогава, когато ние вече се наместваме в генома на децата, за да подобрим да определени техни характеристики и качества. Обикновено физически, биологични качества, да речем пол, цвят на косата, на очите, ръст и така нататък. Неща, които науката ни помага и вече ми предлага начини за въздействие. Но в един момент позитивната евгеника прераства и в подбор на интелектуални качества. Така че това са двете, може би, под теми на днешния дебат. И аз ще започна с няколко думи за първата, именно за така наречения генетичен изпит, на който се подлага всеки заченат. Разбира се, силно казано е това, но така ли иначе с нарастването на възможностите на пренаталния скрининг, Родителите разполагат с една информация, която може би за първ път в историята на човечеството е толкова подробно предоставена на бременната жена преди раждането на детето. Те разполагат с огромна генетична информация или биха могли да разполагат с такава огромна генетична информация за заченатия. Чрез различни изследвания може да се установи на различни периоди от развитието на бременността определени обстоятелства, свързани с генетичното здраве, така да го наречем, на заченатия. Тази информация може да бъде използвана от родителите по два начина. Или да се подготвят за това, че ще им се роди едно генетично увредено дете, което ще изисква специфични грижи и те трябва да положат предварително усилията, за да могат да се справят с тази тяхна отговорност. Или вторият начин, много по-често срещания всъщност, е начина, при който родителите се справят с проблема, като извършват аборт по медицински показания. Тъй като не желаят да поемат един такъв репродуктивен товар, какъвто представлява гледането на едно генетично увредено дете, което при определени случаи се смята, че ще има такива увреждания, правещи неговия живот, не заслужаващ си да бъде живян. Именно в тази хипотеза всъщност, хипотеза на аборта по медицински показания, който е допустим до последно, така да се каже, Тоест до момента на раждане, даже до процеса, пък даже и, оказва се в някои случаи и по време на раждането е позволен един такъв аборт по медицински показания. Ние всъщност откриваме в този аборт в това решение на бременната жена, защото аборта вече знаем, че е винаги решение на бременната жена. Това е само нейно решение. Това решение всъщност упражнява един такъв... Отбор на гени, за който говорим при негативната евгеника, а именно не допускайки до раждане дете носещо негативни от гледна точка на родителя гени, т.е. гени, които са нежелани от родителя. А, <към> така, всъщност, зад аборта бихме могли дори да разпознаем един акт на евтаназия ако решим да го погледнем под един по различен ъгъл, защото всъщност абората по медицински показания се извършва точно заради това, защото се смята, че заченатия, когато която се роди, ще е толкова вреден, че е по-скоро, по-желателно да не позволим раждането, т.е. да прекъснем този процес, който води до неговото раждане, бременността, за да не се сблъсква той с проблемите, свързани с следотробния човешки живот. И затова, ако направим оговорката, че е невъзможна евтаназия преди да има правен субект и използваме евтаназията малко по-метафорично, бихме могли да кажем, че всъщност това е една пренатална евтаназия. Аборта, която обслужва обаче евгенични цели. Обслужва а, именно този а, изпит, за който споменах в началото, тест за генетична годност, може би. Разбира се, това е личен избор, никой не принуждава родителите да извърши аборт или да продължи бременността, това е нещо, което и българското законодателство е делегирало изцяло в отговорност на родителите. Тоест те определят дали това дете с тези генетични увреждания ще живее или няма да живее. Разбира се, има и ние ще видим, надявам се, а, така сериозни проучвания за това как въздейства изобщо позволяването на генетичния скрининг и дали не представлява това една невидима оферта от страна на държавата, която не разполага с достатъчно ресурси за да се грижи за такива лица, генетично увредени деца, към родителите. Едно внушение към родителите за това, че определени деца е по-добре да не бъдат раждани и каква е последицата от това внушение с оглед формирането на представите ни за отговорно родителство. Кой е отговорният родител? Един от много важните въпроси. Родителя, който не допуска детето, когато той е генетично увредено до раждане, и по този начин му спестява много сериозни мъчения, физически, а, понякога и психически, или пък отговорене родителя, който въпреки всичко, независимо от а, избора на случайността, при разпределението на гените, поема своята отговорност и се опитва да се грижи за детето си, независимо от обстоятелствата. В този случай даже може да се, и се използва, второ понятие именно пренатален хоспис или пренатални палиативни грижи. Опитваме се да помогнем на детето, макар и с тези увреждания, с които е, дори и преди да се роди, раждаме го и продължаваме с палиативните грижи, без обаче да правим на всяка цена всички усилия, които са възможни, за да спасим живота му. Така пренаталната евтаназия и правото на аборт като родителско решение се противопоставят на пренаталния хоспис и палиативни грижи и допускането до раждане на едно дете. Но къде е наместа на държавата, според мен е изключително важен въпрос <към> а, в този процес на избор на родителите. <към> а, тази намеса може да открием в едни доста интересни дела в Израел. Дам дали сте попадали на информация. Там доста сериозно а, количество дела има заведени срещу държавата от страна на родителите на генетично увредени деца като имаме предвид генетично увредение при зачеването им. Не лица, които са се увредили в последствие поради някакъв акт на лекар или на друго лице, а такива, които имат генетични заболявания. Смята се и Върховният съд на Израел го допуска, и страшно високи обещ... обещетения дава, над 700 000 евро а, на дете, което е пропуснато пропусното, така да се каже, при генетичния скрининг. Върховният съд приема, че родителите на едни такива генетично увредени деца наистина са увредени поради факта, че държавата е разполагала с възможност, но не е извършила и не е предоставила генетичен скрининг на родителите, за да ги запознае с това увреждане и да им предостави възможността за избора именно за извършване на аборт. И така родителите тръгват срещу държавата с искове за обещетение за това, че тя е допуснала раждането на един живот, който е вреда огромния въпрос дали живота, човешкият живот може да бъде вреда, независимо от неговото качество. Виждаме, Върховният съд на Израел е отговорил, че може, не само може, а тази вреда е в размер на 700 000 евро. Дори в случаите, в които увреденото дете е било заченато с близнак и близнакът е бил жив. И в този случай Върховният съд смята, че може да се извърши и е трябвало родителите да разполагат с възможността за аборт, който засяга и двете деца. И ако такава възможност не му е предоставена, тъй като държавата не е посочила подобна информация, не е осигурила извършването на генетичен тест, то тогава държавата носи отговорност към родителите. Тоест имаме нещо като генетично гражданство, така, в един по-различен смисъл го казвам, от начина по който той се е използва на други места, а именно един минимален прак от добри гени, които държавата разпознава като основание за допускане до кръга на правните субекти на заченатите. Разбира се, това е, в никакъв случай не е изрично казано. Това е по-скоро една провокация, която се съдържа за е, изключително либералната и стимулирана от държавата политика за пренатален скрининг. Въпросът е докъде да стигнем в кампанията на пренаталния скрининг и какво да кажем, когато извършваме, за да можем да съобразим различните гледни точки. Изключително важен въпрос. Но това генетично гражданство за мен трябва да бъде разглеждано в контекста на един друг въпрос. Какво да предложим на родителите за да приемат другия избор? За да приемат палиативните грижи, за да приемат отговорността да отглеждат едно болно дете? Какво трябва да направим, за да стимулираме тези хора? И защото повечето от нас, наистина, като че ли са склонни да вземат решението за аборт на едно такова генетично увредено дете, отколкото да поемат една нистова отговорност с титанични грижи наистина, особено в нашето общество и в епохата кризите, в които живеем. А, какво, какво ни липсва, защо този избор е толкова труден и толкова рядко а, реализиран от а, родителите? Според мен тук а, отново прозира, без да искам да обвинявам държавата, това е най-лесното, най-лесно да кажем, държавата е виновна. А, това е един абстрактен субект, който може да поема огромно количество вина, няма проблем. А, никой няма да се обиди чак толкова, защото държавата не съществува като субект, който може да осъзнае някакво чувство за вина. Така че, без да искам да хвърлям подобно обвинение към държавата, а... нейната политика на либерализиране и стимулиране на пренаталния скрининг се съчетава обаче с едно бездействие с оглед на случаите, в които родителите с генетично увредени деца искат да ги отгледат. Това са специфични, много интензивни, много особени грижи, много скъпо струващи грижи, отнемащи огромно време от родителското време, от хората, които се грижат за тези деца. Повечето от тях почти цялото си време посвещават на грижи на такива генетично увредени деца. Какво обаче предлага на тези лица държавата и по-конкретно българската държава? Дали едно дете ще бъде отгледано здраво или генетично увредено, държавата има еднакво отношение, така да се каже. Тоест, а, смята, че грижите, които се полагат от родителите, са еднакви, което на пълно погрешно, според мен, а, предположение. Проти тази причина, така наречената социална пенсия за инвалидност на дете, което стреля от генетични заболявания, се предоставя само ако е над 71% неработоспособността и след навършване на 16 годишна възраст. Тоест, българската държава предлага едни, наистина, мижеви средства, но все пак, все пак това вече е възможност, бюджетна на държавата, чак след 16-та година на генетично увреденото дете. Тоест до 16-та година това, че е увредено, не означава, че държавата стимулира това семейство при отглеждането на това дете чрез някакви форми на обществено осигуряване и социално подпомагане. Едва след 16-та годишна възраст, когато смятаме, смята държавата и правото, че детето вече може да работи, то поради състоянието си не може да работи. де факто, и поради това се обещатява, чрез такава социална пенсия за инвалидност, която не зависи от полагането на някакъв трудостаж от това дете преди това. Поради същата причина, че след, едва след 16 годишна възраст е възможно такава социална пенсия за старост и констатиране на работоспособността, няма и добавка за чужда помощ. Нещо, което също е предвидено, когато едно лице се нуждае от чужда помощ. Типичен случай дете с генетично увреждане. Тоест, така се каже, държавата могат да намерят и други примери за това, как държавата като чили не вижда този проблем, юридически поне, в правните разпоредби, и остава родителите на с техните генетично увредени деца. На всички ни е ясно, че живеем в общество, в което няма пари за здравите и за тяхното развитие че отклоняването, ако така го наречем на средства към генетично болни деца, би имало смисъл, то обаче би имало и много сериозни последици, защото откъде ще ги намерим, откъде ще вземем пари за тях. Така ли е, че обаче този въпрос е изключително и сложен, и некоректно поставен, защото едно общество обикновено съществува заради най-беззащитните си, най-славите си компоненти или членове. И всъщност хуманността на едно общество се определя от това как то се отнася към тези членове. Това са и заченатите, особено пък заченатите с генетично увреждане и родените с генетично увреждане деца. А, не можем да изискваме от родителите някакъв факт на саможертва, поемайки репродуктивен товар, който в условията на една държава непредоставаща подкрепа е смазващ, правейки всъщност родителите в герои, ако не отчетем, факта, наистина ще го правят в една социална среда, която много трудно би могла да ги стимулира да бъдат родители на генетично вредени деца. Така че, за мен един от големите проблеми, специално на негативната Евгеника, която от еволюционна гледна точка би била чудесно разрешение всъщност, е, че като че ли имаме едно неразбиране на този процес от страна на държавата, една ненамеса, уж ненамеса, която обаче подтиква родителите към един избор, който като че ли е предначертан. Ние знаем, че е, казваме, та има право да роди едно генетично вредено дете, никой няма да му го забрани, нямаме задължителна евгеника, но пък да видим като роди, какво ще прави с него. И много малко неща всъщност, може да направи и едното от тях е да посвети живота си на неговото гледане. А, така че, за мен един от големите проблеми тук е въпроса на, наистина, така наречената биополитика и на е доста по наясно в този въпрос, но така няде, че наистина имаме много по-сериозен проблем там, отколкото в правото. Правото либерализира проблема и не дава, обаче, не дава социално осигуряване на деца, които не са достигнали 16 годишна възраст. И всъщност, какво правят родителите в международен план, както е в Израел деформират желанието си за помощ, искането си, претенцията си за помощ към обществото, под формата на искове за вреда. Всъщност това, което правят а, с тези искове, е именно един отчаян зов за това да им помогне държавата. И тъй като те разбират, че това няма да стане чрез общественото осигуряване, един институт, разчитащ на обществената солидарност, те го правят чрез своите адвокати и чрез такива екстравагантни идеи, че всъщност а, това е един, една вреда, генетично увредения живот и след като държавата не, не им е помогнала да го прекратят на време, чрез аборт сега пък да им плати за това, че те са поели тази тежест, за това, че са получили лош жреби при зачеването на лоши гени и въпреки това са продължили грижата, положили се родителската си грижа, но това им е коствало много повече и ето сега искаме от държавата да ни обещите за тази вреда. Виждате как се деформира изобщо понятието за живот, за да може родителят да компенсира липсата на социална солидарност чрез обещетение за вреда. Една уникална деформация изобщо в понятието и в юридическата стоеност на човешкия живот, за да се постигне резултат, който социалното подпомагане и общественото осигуряване би могъл в някаква степен да осъществи. Но така или иначе, а, това се случва. Мещо ми е много интересно и сега точно това бих направил. Дам на, на Ина думата или може би на Ирина, но да видим и етичната гледна точка по този въпрос. По-нататък може би ще споменем и дали изобщо от теорическа гледна точка, по-нататък, евентуално пред дискусията, а, дали можем изобщо да говорим за вреда. Дали от теорическа гледна точка наистина има вреда, когато се роди едно увредено, генетично увредено дете. Може би, може би да скочим в една а, блиц дискусия тук с помощта на Ина, защото наистина освен чисто така абстрактно етическия въпрос, стои този въпрос за наистина политики, биополитики. Аз обаче а, стоян се озадачавам от а, определението на Правото като либерално в този случай, в случай, който описваш с Израелската държава, и правя сравнение с общества, в които държавата не е в състояние, например, да осигури безплатни и достъпни скрининг тестове, при това положение, тя не може да бъде и държана за отговорна за не е доставена на тази информация за генетичния продукт съответно на родителите и тогава цялата тази конструкция рухва. Не знам дали а, нямаме нужда и дали имаме подготовка да направим едно историческо сравнение, защото а, ролята на държавата в определянето на това какво е а, здраво население и а, как а, да бъде подкрепяно здравото население и да бъде минимализирано болното население, вероятно ще ни отведе в тези исторически аналогии с нацистския режим. И тогава ще се изправим пред ужасния въпрос, дали цената на социалната солидарност и социалното осигуряване и универсалната здравна помощ не е по парадоксален и кошмарен начин, свързана с това, някой друг държавата да решава е ми болните да ги, да ги минимализираме. Генетично увредените да не са сред нас, за да не тежат на социалния организъм. Така че за мен наистина това е ударно кошмарна тема. Ина. Здравейте. Аз или да започна с това, което мислех а, да кажа, леко разширявайки, всъщност, обхвата на, на темите. А, може би ще е добре да се придържам все се пак към първоначалния си замисъл, тъй като а, ми искаше още малко да разширя а, проблемното поле, всъщност, около идеята за за нанасене на вреда и да се върна а, не толкова към а, историята на поддържането на здравото население, а отново към а, някои етически, биоетически дискурси, които са изключително а, влиятелни а, в момента и които са всъщност, основна мишена на а, да речем в, щатите, в скоби разбира се. А, имам предвид да кажем. А, Етикът Питър Сингър и групата около него, също така група от техни последователи, които работят в Австралия. И те са важни, защото освен, че са изключително добри аналитични етици, тоест, т.е. те предоставят ни много добре издържани в чисто като логическо следване аргументи за своите тези. А, в същото време а, са мишена на а, общностите на хора с увреждания. Питер Синга, например, е обявяван за всъщност най-голямото зло в Америка в момента от а, общностите на а, хора с а, различни типове увреждания. Не става дума само за генетични, става дума за проистекли последствия от инциденти или нещо от а, а, този тип. Може би. Кажеш, защо? Заради кои негови позиции? Ами, позицията мислях да а, съвсем накратко да я представя през именно това понятие за нанасене на вреда, а, което, разбира се, а, тази група от етици е утилитаристки ориентирана, но в същото време голяма част от техните аргументи са. А, така да се каже част и от всекидневното съзнание, от всекидневния тип а, разсъждения, когато човек се опитва да прецени, а, от коя страна на а, дилемата всъщност да застане и коя позиция да защити, или, а, както сме свикнали да казваме, не дай си и Божия си е той да а, трябва да вземе решение какво да направи с а, собственото си дете. А, на, всъщност, две големи зони, а, които показват колко а, неустановено е, въпреки, така да с иконичното присъствие на, на детето в нашата култура като цяло, колко неустановени а, полета има, в които практиките, всъщност, са съвсем различни. Едната зона е тази, която е, всъщност, а, фиксирана около самото Периода след самото раждане на, на детето, когато имаме а, новородено на да речем, няколко седмици, а, тази група етици и миналата година имаше една изключително дискутирана статия по този въпрос, защитава тезата, че включително а, нормални, ще го кажа в кавички, а, деца, т.е. без видими заболявания, могат да бъдат а, Убивани при желание на родителите, и те наричат а, тази процедура аборт след раждане. А, другата подобна зона е тази, която е по-пряко свързана с а, дискусията тази вечер. Тя се отнася до а, с нещата, които правим ние в нашите общества, с децата, чието живот по някакъв начин може да бъде свързан с а, разбирането за, с. А, страха от а, някакъв тип вреда. Вреда върху самите тях, върху семейството им, върху братята и сестрите им а, и върху цялото общество, чрез ресурсите, които те, а, така скажи, изсмирват от наглупацията. Всъщност това мислене през понятието за вреда а, се оказва, че ни... Един изключително широк кръг от интервенции, който и обосновава широк кръг от интервенции и намеси, които родителите могат да предприемат с помощта на, на медиците, специалистите в съответните а, области, а, от селективния аборт, за който говори Стоян, до всевъзможни други а, представени за части терапевтични, части експериментални намеси. А... Всъщност, говоренето за вреда, в крайна сметка, много трудно могат да... проблемът, когато а, искаме, т.е. когато фундаменталният принцип, който се счита, че трябва да следваме, и това всъщност е един от основните аргументи на а, Питър Сингър е, че всъщност трябва да правим всичко възможност, за да предотвратяваме вредата. Като тази вреда разбира се а, и общностите на хора с обреждания го критикуват и за тях той е най-злата фигура а, в културния пейзаж на щатите в момента, а, защото според тях а, тази вреда много трудно може да бъде дефинирана. И границите, какво всъщност е вреда или както всъщност се нарича страдание, означава а, да страдаме и тези хора страдат ли повече от останалите, които на пръв поглед сме нормални, а, е много трудно а, определим и дефинируем, а, което прави неговите възгради по-скоро опасни, отколкото полезни за привзимането на каквито и да било решения. А, според мен, например, само като издигане на а, елиминирането на, на страданието като а, основен принцип, който ни води при а, изборите ни, а, би могло да се зададе въпроса добре, ние примерно а, елиминираме вредата а, и страданието на едно дете, което е родено с изключително тежко генетично а, заболяване, което му причинява наистина а, физическа болка. Това е един случай. Но реално подобен тип понятия не ни дава възможност а, да разберем защо същата логика не може да бъде а, приложена към друг случай. Например, а, имаме ли право да раждаме деца а, от определен пол, да речем, момичета в Индия? А, или имаме ли право да раждаме деца или имаме ли родителски дълг да предотвратяваме раждането на деца в а, части на света, например, които, да речем, България? която предоставя по-лоши условия за тяхното развитие, за тяхното открито бъдеще, както казват също тези тици. В този смисъл понятието за предотвратяване на страданието е изключително размито. И последно ще завърша с един пример. Снимката на това момиче няколко пъти вече се видя, така наречената Ашли която е поредния пример всъщност за това какво, а, позволя, какво позволява това разбиране за а, предотвратяване на страдание да се прави с а, увредени деца, а, което всъщност не е прецедент, а е а, вече по-скоро процес. Тоест все повече семейства се обръщат, разбира се, в, в, в щатите а, основно, въпреки че те държат да останат анонимни. А, все повече семейства се насочват към този тип решение, отново в кавички на проблемите, пред които са представени, са поставени. А, това момиче е, да, сега го виждате, казва се Ашли. А, накратко. Неговото състояние е а, състояние е изключително сериозно а, умствено забавяне на развитието а, лекарите. Казват на родителите, че то няма никога да надскочи а, нивото на 3 годишно, а на 3 месечно а, бебе в а, когнитивните си и моторните си способности. А, и когато тя е на 9 години, което пък е съвсем скоро, а, съвсем скоро, в скоршен случай, 2007. Родителите заедно с медицинския екип, който се грижи за Ашли, всъщност решава да а, хем от една страна да улесни себе си, но в името на а, нейната, нейното благосостояние или доброване или защото а, максимизиране на а, удоволствието и доколкото тя може да изпитва такова. А, и мерките, които взимат са, а, на медицинска интервенция, която чрез естрогенна терапия всъщност спира растежа на детето, така че то да не а, порасва на височина, а, също, да не става по-течко, така че родителите да могат да се грижат по-добре за нея, да пренасяйки я и носи я заедно със себе си а, на различни места, за което те казват, че а, винаги доставя удоволствие, тя да бъде разхождана. И освен това се извършва хирургическо устраняване на млечните жлези и пълна хистеритомия, което пък е за да изпести менструалните болки или възможността в някакъв момент тя да започне да изпитва социално лечение към някои от лицата, които полагат гриж за нея. Не знам дали Че а, това е един от случаите, които а, буквално вбесяват по-голямата част от а, тази общност, която е изключително социално активна а, на хората с различни увреждания, в щатите, различни активисти групи. А, много голяма част от биоетиците, начало с Питер Сингър, което пък е много важно за родителите, които оттук нададък се обръщат към подобна интервенция за решаване на собствените си проблеми. Казват, че това е напълно приемливо. Всъщност, единственото приемливо решение в една толкова тежка ситуация. И тя всъщност не се различава особено от да речеме дилемата, дали да използваме химиотерапия, когато детето ни се разволея от рак. Тоест, Двата типа медицински интервенции са от едно и също ниво. Аз ще твържа тук, тъй като малко. Се Само да допълня, че този случай специално в медиите, световните медии, аз не знам българските, дали изобщо сме обръщали внимание на този случай, но а, се използва един също малко стряскащ епитет. Говори се за замразено дете, замразяване на развитието в името наистина на това а, този човешки организъм да поема по-леко съществуването си при тези обстоятелства. Обстоятелствата пак припомням, а, с, свързани с това, че нито моторно, нито интелектуално а, Ашли не може да израсне над три месечно бебе. Т.е тя никога няма да, да може да се движи, никога няма да може да разбира какво и се случва и израстването на тялото й няма да отговаря на подготовката на практика на нейния организъм да се справя в а, жизнена среда. Така че наистина този, този пример директно ни е хвърля в а, дилемата и то по отношение на а, негативната Евгеника, на, на, на това да се предотвратява а, едно потенциално много по-тежко състояние. С драстични мерки, но а, а, развитието в, в, при нормални обстоятелства а, очевидно би било много по-страховито. Сега, аз като го изговарям по този начин, Изглеждам като човек, който заема тази утилитарна гледна точка, че е по-добре да бъдат намалени вредите върху това човешко същество. Така ли е всъщност? Тук вече се наложи нестин, да поема тази тема, за вредите. Случай Ешли е всъщност един начин за минимизиране на вредите. Тоест ние вече предполагаме, че един такъв живот е вреда, и се опитваме да го минимизираме като, такъв, като такава, като вреда, и докъде и как можем да минимизираме живота като вреда. Може ли да го превърнем, както го наричат, Angel Pillow, в мисъл нещо, което просто е а, една ваза с цветя, която ние пренасеме от едната стая в другата, осигурявайки и някакъв комфорт, доколкото може да осигурим такъв комфорт на едно такова дете. А, и тук, а, наистина, трябва да кажем няколко думи за вредата, това е, аз бих е нарекал, ятроген вреда, защото тази вреда не би била възможна без развитието на медицината. Имало е много деца с генетични увреждания, винаги ги имало тези деца и те винаги са били така, невидимата част може би на нашето общество, но те са били много бързо отсявани, така да се каже, от самия процес на заболяването, даже още по време на бременността. За съжаление, те са водили не рядко и до смъртта на родилката, но така иначе тези деца, които или не са доживявали раждането, или след раждането си бързо са били покосявани от тези генетични заболявания и увреждания, които са носили в тялото си. Така че, това са деца, които по принцип не достигат такава възраст, в която да им замразяваме развитието. Но... Развитието на медицината и нейния витализъм така, в желанието и на всяка цена да спаси човешкия живот и да докаже тази своя способност, в един момент я кара да комбинира този възторжен възклик в полза на живота с едно съмнение към неговата стойност и едва ли не даже от рудическа виждате, страна, третирането му като вреда. Тоест... Медицината, която спасява живот, се оказва обвързана с едно право, което разпознава в същия този живот, вреда. Двете неща се комбинират, спасяваме на всяка цена детето, а след това му предлагаме евтаназия. Вижте как някакси абсурдно звучи едно такова предположение, една такава сделка, ще те спася, за да докажа, че мога, след което ще те предложи евтаназия. Не е точно така, разбира се, грубо извеждам го до крайност, но за мен това лечение на Ашли е всъщност една, бих я е наречил хронична евтаназия. Защото ние всяка година правим нещо, убивайки растежа, което наподобява на евтаназията. Ние убиваме детето, защото ако едно дете е дете, един живот е живот, то е процес, то е развитие. Да му режем включително костите, да му намаляваме, за да не порастват. И това правим в лечението, Ашли. Доколкото това е лечение изобщо, какво лекуваме? Лекуваме живота от самия него, от неговата собствена способност да се развива. Това е евтаназия. Това за мен е хролична евтаназия. Това е нещо, което ние правим, за да докажем медицината, че може да живеят такива същества, но пък е хубаво да не живеят по начина, по който живеят другите, защото развивайки се, ще станат вредни и за себе си и за децата, които ги грижат, увеличат репродуктивния товар, за който говорихме, на своите семейства, които вече ще трябва да пренасят на дете, което не тежи 15 кг, а 25, което е вече не половин метър, а метър и половина и така нататък и така нататък. Виждате неща, които изглеждат прозрично, но наистина увеличават сериозно репродуктивния товар, грижите, които трябва да полагат родителите. Вреда ли е обаче тази атрогенна вреда? И какво означава вреда от юридическа гледна точка? Ако трябва да използваме формално догматичните критерии за вреда в правото, ние винаги трябва да изхождаме от две състояния. Състояние преди деянието, чиято вредоносност преценяваме, и състояние след деянието. Какво е деянието първо? Зачеването на едно генетично увредено дете, деяние ли, т.е. действие ли е това, това е юридическо събитие първо. Т.е. не може някой да носи отговорност за това, че е заченал едно дете. Това е невъзможно от юридическа гледна точка, само при правните действия, действия, които включват някаква воля на лицето. Волята на родителите да участват в един сексуален акт не е воля за зачеване на точно това дете. Зачеването е един случайен резултат от акта и то малко вероятно, казва се. Много по-малко вероятно, отколкото по-вероятно. Така че, първо имаме юридическо събитие, което само по себе си няма как да вмени вина и отговорност. На второ място. Вредата предполага отрицателна разлика между първоначалното и последващото състояние. Какво е първоначалното състояние, с което сравняваме едно увредено дете? То няма друго състояние. Това му е състоянието на това дете. То е генетично увредено. Това е детето. То не е имало някакво състояние на нормално дете преди това. А вредата, ако то е понесло тази вреда, трябва да се изразява именно в една такава разлика. Да речем едно здраво дете, аз го увреждам. В резултат на което то вече няма бъбреци, да речем, и се нуждае от хемодиализа непрекъснато. Виждаме има разлика. В началото той има от това здрави, работещи, функциониращи бъбреци, след това няма тези бъбреци и се нуждае от определени въздействия, за да може да живее. Тоест имаме състояние преди и след. Разликата, негативната, отрицателната разлика в това състояние е вредата. При увредените генетично деца ние нямаме първоначално състояние. Ние или приемаме детето такова каквото е, или не го приемаме такова, каквото е. Но не го приемайки такова, каквото е, ние не можем да го сравняваме с някаква а, обществена представа за нормалното дете. Някакво стереотипно дете, стандартно дете. Ражда се едно дете, слагаме го в един стандарт, ако отговаря, значи няма вреда. Ако, обаче, ако отговаря, няма вреда. Ако обаче някъде не се съвместен в този стандарт, значи ако го пуснем, ние ще го вредим. Но какво му предлагаме? Смърт. Е кое е по-голямата вреда всъщност? Да го... Приемем такова каквото е, без да има някаква разлика, или да го убием, да му предложим тази альтернатива, което според мен е доста по-голяма вреда всъщност за него, защото то просто спира да съществува. А, ако разглеждаме, разбира се, позицията от която изхожда и е български законодател, че живота е нещо, което е ценно и трябва да се защитава. Защото може да възприемем и друга позиция, че живота не е ценно сам по себе си, но така или че българския законодател възприема живота като ценност, независимо от неговото качество. Тоест, ако аз убия един а, просяк, който се моли да го убия, ще нося долу-горе същата или поне ще бъде наказан по същия наказателен състав, както ако убия нали, президента на САЩ. Е, разбира се, ще има сериозна разлика в начина по който ще се отнасят към мен, но човешкият живот и в двата случая, независимо от неговото качество се квалифицира като едно и също по степен на тежест на обществена опасност – престъпление. Тоест, ако живота наистина е толкова ценен, колкото ни казват съвременните законодателства, международните актове, защита правата на човека едно от които основното е правото на живот, то тогава как можем да приемем, че той в някои случаи е вреда? Сравняваме ги го с някакъв нормален стандарт за нормален човек. Всъщност, като говорим за нормален стандарт, ето тази, тази картинка, която виждаме в момента, всъщност е от 30-те години, тъй като на практика това е нещо, което се пропуска. В Съединените щати тогава е имало пр пр програма за стерилизация на родители, които имат увреждания, точно с идеята да се предотврати разпространяване на генетични заболявания и създаване на население, което след това да, да страда. И а, картинката всъщност казва ето тук така изглеждат децата на нормалните, на здравите родители, а тези, които са слаби и болни, а те а, ще произвеждат слаби и... А, болни деца. И а, тук може би е момента да включим а, гледната точка на Людмила, защото на мен а, и от случая Ашли и винаги когато съм чела или гледала каквото и да било свързано с програмите за стерилизация в Съединените щати, не само там, впрочем в Европа тогава, а и по-късно нацистските програми а, евгениката винаги съм имала чувството, че това е нещо отвъд реалността нещо, което граничи с а, художествената измислица и с утопията и антиутопията и случаят Ашли за мене е нещо подобно. Аз продължавам да не мога да възприема, че това е а, реален случай, който ние виждаме в новинарския поток. Прилича ми на а, случка от, от роман и от, на случка от антиутопия, затова ми е интересен погледа на Людмила Филипова към а, дискусията и към а, в... огромната тема за границите на а, ами... медицината и научното познание. Благодаря за поканата да се включа в вашата дискусия. А, аз по-скоро бих говорила като човек, който е изследвал близо три години тези въпроси, не като писател. А, иначе роман, над който съм написала Стъклени съдби, той по-скоро пък имаше за цел да Представи тези хора, за които говорим, като хора, които да ни станат близки. Ние, ако не можем да се замислиме за нашите деца, поне да се замислим за героите и така да стигнем и до себе си, и до нашите решения. Като в а, моята книга поне се опитвам максимално да повечето проблеми, които мен лично са ме потресли, за да може да накарам повече хора да се замислят. Когато ме покани Стоян, каза, че аз трябва да говоря за позитивната геника. Т.е., вие до сега предимно говорехте, кои деца трябва да бъдат, На кои трябва да се откаже живот, пък моята цел, по-скоро ще е да ви кажа от гледна точка на моите изследвания и това, което аз съм открила до тук като по-интересни факти какво пък днес медицината ни предлага, за да си избираме кой да се ражда. Не само кой да умре, или да бъде ефтанизиран, или пък да... Да, този потрясаваш случай, който наистина и... Аз също по-нататък ще ви кажа за един друг. Но така накратко, и аз се съгласявам с вас, че днес са медицината и технологиите ни позволяват а, действително да съвсем свободно да избираме кой да се ражда, кой да живее. А, това, което някога се е случвало а, в лабораториите на нацистите, днес се случва в а, много търговски компании и се смята за едно прекрасно дело, именно така облечено в красиви закони и красиви а, реклами, брошури. Направи впечатление, че прекъсването на живота е по-скоро свързан с държавната политика до известна степен. От това, което слушах предимно, да, и социална политика, а пък избора на хора, които да бъдат буквално произвеждани, по-скоро аз стигам до извода, че наистина се касае до вече търговски процеси и пазарно търсене. Потресаващо е и, действително, аз като се натъкнах на тези проблеми преди доста години, 6 години някъде, трябваше да направя нещо и това беше книгата ми. И така, според мен, какви са предимно сферите, в които могат да бъдат избирани хора, които да бъдат произвеждани, според моята класация лично, Единият случай е когато родители и компании произвеждат хора според модните тенденции за харесвани хора. Как става това? Знаете, че все по-често в репродуктивната индустрия се създават ембриони, все по-често в развитите страни, особено в Америка, те буквално се произвеждат като партиди, не яйцеклетки, ами оплодени яйцеклетки, т.е. вече заченат човек. Мога да ви цитирам и те наистина са компании, защото някои от тях дори не са клиники, но това се случва и в клиники, и в компании, наречени фабрики за ембриони. Често тези компании избират ембрионите, които да бъдат произвеждани дори преди да бъдат потърсени според тенденциите на търсене. Какво харесват хората, какво се избират най-често буквално по каталози родителите. Нещо, което мене ме потриса. Първата такава фабрика е, произвед... е създадена в Тексас 2006 година. От тогава вече има десетки такива. Пак казвам, тя дори не е клиника и собствениците и менеджерите дори не са доктори. А са буквално менеджери, бизнесмени, които са открили, че все по-често в развитите цивилизации хората страдат от проблеми. Репродуктивни проблеми. Не само защото децата се раждат все по-късно, но и заради стреса, замърсяването. Вие знаете, все по-чести генетични проблеми, които ни възпират да се репродуцираме. Но така, разни практични бизнесмени открили, че тренда на търсене на ембриони, казвам го доста иронично, доста нараства. Създават се такива компании, такива банки в клиниките, където най-често се избират и се съхраняват в ризери хора, които най-често биват търсени. Това, което мен лично ме притеснява е, че когато се касае за милиони, а, самия мащаб вече опира до това, ние не предопределяме само бъдещето на един човек и едно семейство, а ние вече предопределяме а, еволюцията на хората. Защото няма добри и лоши черти в един човек, както модните тенденции предопределят. Добри и лоши са у тези, които еволюцията определя. Защото, примерно, жирафите може да не са искали да имат толкова дълъг врат, но те са били обречени на смърт, ако са нямали този дълъг врат. Както и крокодилите, едва ли искат да са толкова дебелокожи и грубокожи, но това е техният шанс. И така, нататък, примерите са милиарди в природата. Ето, например, аз сега ще ви дам един малко такъв смешен пример, но предимно поръчваните хора са ам, червенокоси и блондини. Защото се оказва, че родителите много често искат да имат червенокоси сладурчета или русокоси сладурчета. Добре, обаче, еволюцията, ам, през последните, особено през последния век, предопределя, че тези хора трябва да върват към изчезване. Защото те са по-болнави, по-финни и така нататък. Еволюцията много не си пада по тях, но модерните тенденции си падат по тях. Ето тук как влизаме в ам, едно противоречие, буквално, ам, еволюция и ам, модерни тенденции. Аз съм преглеждала каталозите, по които се търсят деца, които семейства да зачеват, както и по това, какво най-често се търси. Потресаващо е да видите как семейства буквално избират и чекват... Ам, Дълги крайници, IQ, не знам си какво, цвят на кожа, пол и така нататък. Мендично това ме шокира много. Следващата точка, според мен, така глобална, по която се избират вече бъдещите хора според медицинските и технологични възможности, това е цената. Пак говорим за ембриони. Ембрионите, които се съхраняват за продажба, като тук ще ви кажа нещо много интересно, те не се продават буквално, ти искаш да заченеш сега, дай ми 10 хиляди. Това става в компаниите, те казват дай ми 10 хиляди. Но когато става въпрос за ембриони съхранявани в клиники, аз самата съм им проверявала техни договори, Обикновено продажбата става по това. Това е цената, с която вие ще обезвъзмездите страданието на родителите от загубата на техните ембриони и техните такси по транспорта и замразяването до тук. И така и се измислят всякакви други глупости, с които определената цена да бъде платена. Но действително става въпрос за покупко-продажба. Вече има ембриони, които са на повече от 10, дори 15 години съхранявани, да не казвам, вече има всъщност и на по 20 години. Като тяхната цена се определя от това най-скъпи са така наречените в индустрията пресни ембриони, които са дори не замразявани, т.е. буквално процедурата е била преди 4 дни а пък вече по-старите на по 20 години, естествено, те са най-ефтините и семейства, които не могат да си позволят скъпи, те избират такива. Тук възникват други неща, които мен лично крайно съм ме впечатлили. Всеки уважава себе си лекар, който се занимава с човешка репродукция, ще ви каже, че един ембрион е добре да бъде съхраняван до 5 години. Защото реално след петата година ние не сме много наясно какво става, как течният азот ам, а, провокира изменения, мутации, радиационни въздействия върху този ембрион. А, аз лично обаче съм чувала в много клиники по редпродукция, където се, се казва на пациенти, о, не се претеснявайте, те могат и 100 години да стоят. И действително тези ембриони стоят ам, вече десетки години. Тук аз в моята книга Стъклени съдби ам, ми хрумна един много интересен казус, с който пък после много доктори казаха, че не са се никога замислили. Но ако приемем, че днес ам, Вие виждате сами нашето развитие изключително бързо и скокообразно в сравнение с човешката еволюция преди милиони и хиляди години. Ам, Маркс го е казал, но той много добре си го е казал, че нашата еволюция и развитие умствено и социално, действително се определя от а, а, технологиите, инструментите, с които буквално боравим. Да, колкото са ни по-бързи машините и ежеседмично си ги сменяме за все по-модерни и все по-интересни, толкова повече ние действително влияем и на нашата еволюция, която последните десетилетия век, може би, е предимно умствена при хората. И се оказва така, че в днешно време 5 години човешко развитие отговаря на векове някога и хилядолетия още попреди. преди Тоест 20 години днес са буквално векове еволюция някога. И хилядолетия още по-преди. И според мен човек, който е заченат при социални, биологични и куп други условия преди 20 години, 30 вече дори, то той не е адекватен за съвременните условия, в които медицинските технологии и възможности му определят той да се роди заради неговата цена. Представете си, един човек е заченат днес, според дадената степен на замърсяване, алергия, медицина, храни, които едем. всичко, всичко около нас и той бива роден след. Едно векове еволюционно развитие. Та това са казуси, които у мен лично много са ме вълнували са провокирали у мен много а, размисли. А, следващата така, по точка, по която си, в днешно време се предопределя дали да се родят деца, това е а, според нуждата те да се превърнат в донори. И тук пък аз имам една история, но нямам снимка. Така, детето, което стана най- известно като първото родено според нуждите на сестричката си, то пък се нарича Адам Неж. И то е заченато именно защото неговата сестра се нуждае от а, а, лечение, което пък изисква органи стволови клетки на твърде близко до нея а, роднина. И нейните родители реално решават да си заченат им витро едно дете. Тази история ме потриса, което да бъде донор до живот на своята сестра. Но в този момент има вече много такива деца, които са родени, за да бъдат донори на родителите си, на братите и сестрите си. И последното, което също така... Аз лично съм намерила, че предопределя зачеването на хора, но не стигат до тяхното раждане. не знам дали влиза в тази група, но... Естествено, няма много публична информация за това, но пък има много деца, които са зачевани и абортирани около четвърти, дори понякога пети месец, именно заради нуждата на козметичната индустрия от стволови клетки, което е наистина потрясаващо. Няма да влизам в дълбочина в тази тема, защото тя не е свързана с нашата дискусия, но има и такива всъщност, този скок от негативната в позитивната зона, от избора да се възпрепятства едно съществуване, което може да е некачествено, това, което говорихме в първата част, към това, което сега умия Филипова представи позитивната селекция на характеристики, които се избират по каталог и в двата случая можем и да говорим, че основното подхлъзване идва заради идеята за някаква нормалност. Въпросът ми е към към Стоян. Да. И може би малко повече върху това защо когато говорим за негативна, негативната евгеника, негативната зона, наистина мислим през политики на държавата, социални политики. А в... Позитивната, мислим за търговски отношения в частната сфера. Има ли всъщност разлика? Да. Всъщност разликата между негативната и позитивната Евгеника е точно една крачка. Изглежда много голяма, но оказва се, че тази крачка много лесно може да бъде прескочена но няма социални техники, които да позволяват, или по-скоро много по-малко са социални техники, които позволяват позитивната евгеника. Това, ме се, Людмила беше изключително така, възмутена и очудена, че тази евгеника може да се нарича позитивна. А, какво позитивно има в нея всъщност? Позитивната е избора на гени, на добри гени. А, и аз мога да дам един така, много ясен пример в българското законодателство, където е допусната селекция на пола когато това е необходимост да се предотврати определено свързано с по-генетично заболяване. Това е, може би, една гранична зона на негативната и позитивната Евгеника, защото ние в случая избираме определено качество физическо на лицето, за да избегнем генетично заболяване. Виждате как са свързани тези два избора и, и ние правим едновременно Негативна, позитивна евгеника, но с цел превенция на, на зачеването на едно дете с увреждане. Ай, това това е в какъв документ нормативен? В закона за здравето. За в здраве... закона, за здраве... закона за здравето. Даже можем и да кажем и къде точно е. В момент сега ще го отворим. Закона за здравето. В а, член 135 нея е, първа, от Закона на здравето, което се казва, забранява се използването на техники за асеклирана репродукция с цел подбор на пола на потомството, с изключение на случаите, когато трябва да се предотвратят наследствени заболявания, свързани с пола. Това е всъщност единствения случай, в който българското законодателство позволява е, нещо наподобяващо на позитивна Евгеника. Всички останали намеси в генома са забранени. Ето член 135 същия, но четвъртата му алинея. Интервенция, насочена към модифициране на човешкия геном, може да бъде предприята единствено с профилактична или лечебна цел, но не и за въвеждане на модификации в генома на потомството. Тоест, българския законодател е разпознал тази опасност от частна еволюция, от това някакви модни тенденции да предопределят развитието на човешкия геном, защото наистина. Както каза Людмила, а, ние харесваме малкото, по-оскъдното, по така да се каже. А то е оскъдно, особено когато става въпрос за биологично, защото е негодно да речем от еволюционна гледна точка. И ние стимулирайки всъщност това различие, а, така се противопоставяме на един много по-сериозен системен разум, наречен еволюция, който пък преценява е, кои са по-годните организми. Но тъй като ние вече, въобще ние отдавна сме се освободили от е, това да разчитаме на биологичното в себе си, ние разчитаме наистина по-бръзо, кола научила, да речем един човек, който има, ние повечето имаме такива увреждания, ако трябваше да живеем нали, в прерията, досега да бяха наизяли лъвовете, защото нямаше да ги видим. Първо нямаше кой да ни даде тези оча. аз без очила да определено щях да бъда много лесна жертва на един бързо бягащ лъв. Така че имаме доста такива неща, които ни помагат всъщност да оцеляваме независимо от непригодността на някои наши генетични решения. Това са и хроничните заболявания, отново и атрогенна медицина. Отново това са неща, които ние приемаме, че могат да се могат да бъдат лекувани хронично, ни ни. Унищожават, тъй като разполагаме с други инструменти, за да преодолеем тази своя немощ биологична. Тоест, ние сега можем ли да си позволим този лукс да избираме по-крехки създания, защото са модерни? Защото ние решаваме, че те са по-малко, като станат повече, пък ще изберем другите, нали, търсени и предлагане в общини. И защото това е търговия? И това е много интересен а, въпрос: наистина: Защо в, случай, в едния случай държавата така се каже, а, по някакъв начин политически се намества, а в другия случай да. търговията. Да, добре. То а... да, всъщност економически обосновано, защото в единия случай държавата трябва да мисли за бюджета и за негови дефицити, все пак трябва да изрезва излишни ресурси, като например да се грижи за деца, които са увредени, естествено. Значи в държавния случай гледаме да намаляваме разходите и бюджетния дефицит. Докато в частния случай вече, там където имаме клиент, който има пари, който е готов на всичко, за да получи това, което желае, имаме и компания, която пък съответно му сбъдва мечтата, там вече всичко е според търсенето и цената. Да, аз няма какво да добавя, всъщност точно така, държавата си минимизира разходите, като Просто Или после, черна да, не допозволява. Много очерна ирония. Не, Да, не позволява, защото няма такава разпоредба. Държавата никъде не си е признала подобно нещо и тя не го как и казва. Но въпросът е, че наистина либерализира проблем, процедурата за аборта и пренаталния скрининг, но пък от твоя страна тя не се ангажира с нещо повече. Тя минимизира разхода на обществения ресурс, който е необходим за отглеждането на такива деца. А оттам нататък семейството, така се каже, родителите решават дали да продължат да инвестират в едно нормално. Това е въпросът за нормализацията. Доколко ние искаме да имаме нормални деца? Безспорно, всеки иска да има нормално дете. И държавата някакси разбира, разпознава и подкрепя това желание. Но когато ние искаме да имаме супер дете, свърх дете, това вече наистина винаги е било въпрос на някакъв. Да, частно дело и въпрос на социална класа. Тоест не всички могат да си позволят деца, които са учили в Кембридж. Не всички могат да си позволят деца, които знаят пет езика, защото имат лични и частни учители. Не всички, да позвол... всички родители могат да си родят деца, които имат гени, избрани от тях. Но тук има нещо, което Людмила не каза, но тя беше споменава. И аз искам също да го поставя, включително и за дебат, доколко този избор на родителите, който безспорно обвързва техните деца, в момента, в който ме заченат с руса коса, аз съм с руса коса. От там нататък, да, айде косата могат да променят света и да цвета, но речем да съм 2 мет, метра. Родителите ми избрали аз съм 2 метра. Раждам се с 2 метра, да, а, ръст живее и в един момент се оказва, че аз не искам да бъда 2 метра. Защо някой е решил, че аз трябва да съм 2 метра? Разбира се, ако родителите ми не беше решил, не беше взел това решение, когато ме зачеваха, им витро, защото иначе няма как да имаме евгеника. Аз нямаше кой да обвиня, еми така се е случило, случайността е избрава, природата е решила, аз да съм два метра, да има някаква обословеност от гените на родителите, безспорно, но как точно се съчетава е въпрос на случайност. Тази случайност при позитивната евгеника е отнета и не просто е отнета, а тя е узурпирана, тя е приватизирана, тя е взета от родителите и е превърната част от родителската власт върху своите деца. Тя е взето от природата и от, за едния Господ, за други е природа, но тя е взето от. Само, само природата, според мен, може да решава пъти на еволюцията, кое е дете да се роди. За мен това изцяло, трябва да остане нейна воля. А пък не ние, действително, да решаваме според това, което. И ти, като говореше за всеки иска супер дете. А, много е интересно, едни от най-търсените партиди, защото те си ги рекламират, са Дестра, професор, от, професор от Кембридж, примерно и Харвард, с а, топ модел. Нали? Смеска. Това са супер търсени, да, има десетки такива вече. И точно тук е юридическия въпрос, обаче. Дали това може да е вреда, която детето да иска да бъде обещетена от, от неговите родители? А, това е една много интересна тема. Всъщност, аз на нея. Благодаря, че ме подсети. На нея съм посветила книгата си. Действително, защото аз, когато се замислих по тези въпроси, какво ме потресе. Значи родителите имат право на избор. Родителите имат право на драма и да ги съжаляваме, че могат, не могат, да имат деца. Сега могат, пък после не могат. Така го искат, пък така не го искат. Имат право да ги съжаляваме, имат право да ги подкрепяме, имат право да плащат и да правят каквото искат. Клиниките също имат всякакви права. Къде заобикалят закона, къде не го заобикалят, има си всякакви методи. А, докторите и учените имат техните си пък права да са първи, направили не знам си какво. Единствените, които нямат никакви права, това са децата, които са резултат от всичко това. Значи всъщност едни милиони бъдещи хора, техния живот и съдба биват предопределени от нашите права да правим каквото искаме с тези бъдещи хора. Те нямат никакви права. И тук идва въпроса, можеш ли ти да ги осъдиш? Да, еми, на това, това ниво е мисля, че е. не. Защото за тези въпроси всъщност не се и говори. Никой не говори за избора на хора по света в степен, в която да влезе в нормативните документи. Да, обаче, да кажем, едно дете родено с увреждания, Също би трябвало да има правото в такъв случай да осъди родителите си, за това, че те са го създали, че не са направили... Но а, това, това е, е по-близко до възможното. Е втеназия, да това е по-близко, защото за това се говори и има вече документи. А за избора на Валите, какво да. дете да се роди, няма такива чисто юридически ам, досега спорове. А, това, което вече е решено... Е, че в някои страни, например Швейцария, детето, което е родено от а, ембрион, който е изтъргуван, има право след 16 години да разбере кои са му родителите. Защото до този момент беше много стряскащо и шокиращо факта, е, че при ти не можем да. Ти не можеш да имаш спървото зидие. годни, аз не мога и циклетка, купуваме си ембрион, аз го раждам и това дете никога не разбира, че всъщност то е осиновено, то няма нищо общо с нас. По брошурите се казва, нали, ще му усетите сърцето, то ще ви усети сърцето, нали, ще станете едно, но реално то няма нищо общо с нас. И стряскащото е, че тези деца не разбират, че са осиновени, но това води много рискове. И след известни дебати, вече в някои страни, те имат право, законово право, трябва да научат след 16 години, че са били всъщност осиновени ембриони и да научат кои са им родителите. Ами, добре, тогава обаче какъв е проблема? А тъй като аз сега веднага усещам едно позициониране, и доктор Штоян Ставро, и Людмила Филипова, а, на практика в момента вземат една малко по-консервативна гледна точка, а, правилно ли е специално а, стоян м, позицията? Та, значи, това, и консервативна, е... и по отношение на правото? или По-скоро, искам така, позицията е такава, защото обикновено това не се вижда. Това, което се вижда и което е напълно естествено, един човек се чувства на друг, че има дете, което е вредено mm -hmm. и държавата няма да му помогне. И Аз съмнявам, че някой от нас няма да подкрепи или ще осъди Решението на един родител да извърши аборт на генетично, така да го осъди директно. Защото ние знаем какво означава да гледаме. Представяме се, не знаем. А, някои от нас знаят. Но представяме си, пред всички цялата информация, която имаме, какво означава да гледаш сам без помощта на някой друг държавата, може би, или някои нейните институции, да гледаш едно генетично увредено дете. Тоест, .е. ние не бихме осъдили този избор. И затова той е толкова често срещан. Много хора още нямат проблем с този дебат. Какъв дебат? Увредено е детето, аз искам да, си, да имам здраво дете. раждаме още повече ние раждаме по едно дете. Колко човека могат да се удатят 10, да могат, поне едното ще е здраво, нормално. И имаме едно дете, искаме това дете да е първо нормално, защото ние няма да имаме време за друго или няма да имаме желание достатъчно време да се занимаваме и така нататък. Ние искаме едно дете, но това дете да е нормално, а ако може и съвършено. И оттам там, нали, негативна и позитивна евгеника. Той, това е нормален човешки стремеж. И той е разбираем, естествено разбираем. Не е нужен какъвто и да бъде дебат. И точно това е важен обратната дебата, е важен в обратната в на този въпрос, за да видим какво се крие в нея. Аз на ни, никакъв случай не бих могъл изобщо да осъдя един човек, който извършва аборт по медицински критерии. Абсолютно съм далеч от подобно нещо. И да пак казвам да обвиня държавата, че тя прави някакви конспиративни техники. Но, но това, което за мен е важно, е, че не се говори по точно тази част, за която ние в момента споменахме. И за това е важно да говорим и за нея. То е грозното се крие. Да. Облича се красиво. Добре, реакции? Въпроси? Коментари? до почтата, отидох и там по болест не мога да хода, но е лошо хода, но естествено не съм запущен, за всичко друго, но естествено трябва да се приприфицирам. Познавам приятно и този инвалид, който примерно около 20-30 кг. Той работи економическа работа, докато аз съм срещал приятно инвалиди, които са много тежко, не го вдига, там айде първата му жена не можеше да го вдига, втората му жена е към може би 18-19 години, но той е малко по голям от мене, тя е също малко по-малка, предоставя до 60 той е 58-ми е, и тя го вдига тази жена, има е някакво дете и тя, на практика, тази жена може неговия син да изстане, юбор, сина на, от първата жена да изстане един ден юборник, как се казва. И повед мен, той не се не чувства. Неговото забравяне не е търко, защото той е лек, докато я съм сещал тежки хора, които са трудно подвижни, За мен такъв човек е много, болен така, не могат да го вдигат за мен, това е, е много теже, 101 да, да Викаде, викаме една, има някой път. Да теже моля. за тези, които го вдигат, или теже за самия себе си? За мен аз съм пърно чувствам, че аз съм пърно бил теждето. Аз съм бил на времето при Родмиро Филдово съм имал един родина лекар, професор по стема който е на практика и на двамата роднини На двамата се пада и жена му се пада родина на бъдженака, на дядо ми и на дядо ми. А по всъщност мога да кажа, че дядо им пърно и родина на студенти вече, които са много по популярни и нега даже и племени, към много е нейна вазна, сколкото и, и негово пърно е, колко 77-а, колко знам, Това е така на нея. Бъде си просто. Аз себе си чувствам, че аз, примерно, въпреки, че просто за мен, с майка ми съм нещо обличено, няма висше образование, съм нещо по-добро, по, по происход на е, Крио, яда ми така от разни други работи, докато са от разни малки, от разни партии, просто за мен е въпреки, че имам висше тя е интересна, не е като мене само със аз чувствам, че съм по-добро, но просто средата не е добра за мен. Съп, даже, само е с Само ми... Добре, но това усещане за тежест. Тежест за това, спрямо останалите сега, и спрямо себе си.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 Какво, да, какво правим, когато чуваме ето този глас, който ние преди това обсъдихме? Гласа, какво ако, ако не ме бяхте създали, да кажем? Или защо, защо да не се използват инструментите, които предлага научното познание за влизане и в, и в двете зони? И това, което наричаме, е негативна селекция и в това, което наричаме е позитивна селекция. То е отвъд правото този въпрос, мисля. А, реакции към всичко това, което, което чуват. Звучи ли ви, ясно не знам, супер странно или а, плашещо, като реалност? Трябва ли, трябва ли законите да се адаптират към това бясно развитие на науката, аз директно ще питам. Смятате ли, че трябва, трябва законите да стават по-либерални, така че да дават шанс а, научните и медицинските открития в много по-голяма степен и по-бързо да се превръщат в реалност, да, да да можеш да избираш позитивно гените на детето си. Вие какво мислите? За мен е много трудно да. След това всичко, което чух, за мен е известно, че има такива тенденции, в които определени хора искат да осъществяват своята мечта или представа за прекрасни, или знам дори да кажа свръхчовек. Съвършени, вероятно, това е много стара. Такава човешка мечта. Не знам обаче, доколко а, тя трябва да тази мечта да се претворява през, през търговия, през цени, през а, процеси, които трябва да доведат до нечия облага, и доколко а, финансовата облага и, а, се, се измерва и каква е другата облага, дали тя е емоционална, социална, културна. И защо обърках се и за мен е трудно да... Не смятам, че това, което се случва с така наречената позитивна Евгеника. Аз също смятам, че това не е позитивна Евгеника. И тази намеса, и избор на, на хора като стока, не мога. лично аз не мога да го приема. Но в същото време, това, което споменах преди малко, си мисля, че това е не само економически подтик, а то и тази стара мечта на човека да, да изглежда добре или да създава е, естетически неща, доколкото има, разбира се, представа за това. Както и във всякаква друга мода, това също може да доведе до, ако изобщо го приемем като нормална тенденция, доведе до, до крайности и до нарушаване на това друго право на човека да съществува всъщност такъв какъвто е. Ако това е изложено, ако останем на позиция естествена еволюция и а, създаване на, т.е. резултат а, биологични деници, кара, че това звучи много лошо, хора, личности, каквито... Тоест да оставим на шанса и на възможността да, да се получава това разнообразие, което природата така или иначе е заложена по естествен път. Всъщност ние обаче вече не сме в хипотезата на естествената еволюция или най-малкото естествената еволюция ни е добутала до тези постижения на човешкия гений. Като научните и медицинските постижения? Тогава защо защо да не ги освободим? Тоест, да кажем, да признаем, че да, това поле съществува. И тогава е по-добре, може би да има регулация, т.е. да има законово регулиране и регламент, включително на покупко продажбата. Ако и без това това вече е реалност. Защо тогава да кажем законът ни да остава толкова консервативен, само по отношение на. Избор на пол а, при пренасяне на а, генетични болести, засягащи пола. Не е ли много, много стеснено в такъв случай разбирането на закона? Тоест, така ли иначе света се е развил до, до тук? Аз може ли да кажа само нещо? Моята гледна точка каква е, че технологиите те няма как... Тяхната природа е да се развиват до безкрай и те нямат морал. Също така пазарът е такъв, че той също се развива до безкрай за продава всичко. Така е неговата природа и няма морал. Тези две а, измерения са ни довели до това положение, в което единствено и е само човешкият морал. Може да извърши някаква форма, на, някаква форма на контрол. И вие добре знаете, че за съжаление не всеки човек има такъв морал, който да му позволява, който да му пречи да спи вечер, ако не е направил нещата както трябва. И за това е хубаво да има такива дискусии, да се говори. Трябва да се вземат решения от хора, които наистина имат морал, от общества, които имат този морал, които да се опитат да възпрат технологията и пазарите, които ще продължават все повече да се развиват и все повече да искат и да смучат за своето развитие. Не знам, аз мисля, че трябва да се съхраним както нашия род, така и нашата планета. Звучи много като клише, но и нея трябва да я пазим. И съгласна съм с вас, че казахте, това е една много стара мечта, действително човека да изглежда добре, детето ни да е перфектно, да имаме каквото искаме, да го имаме веднага и сега. Страшно е обаче, че днес заради технологията и пазара ние наистина можем. И тук вече само моралът може да помогне да се променят нещата. И другото страшно нещо е, че вече нещата са толкова масови, че се променя и самата еволюция. Според мен, това, което мен ме плаши, там, където аз виждам границата, е моментът, в който субектът почне да става обект. Хората са субекти, Хората са подлози, хората не са не са предикати на нищо, но когато а, това, което е преди а, или по време на раждането, както и да го наречете, почнем да го третираме толкова явно като обект, а, с цел да направим от субекта някакъв по-друг субект, субект, с субект с подчертано ес, нали? той почва да става а, предикат а, на самия, не знам, на, на, на, на самия себе си, ако щете, на семейството, но аз, аз съм много, това мен лично ме плаша, не, не съм готов да го приема. Може би там е разликата между това, което наричате а, нормална еволюция, стремеж на едно същество, да, а, да се саморазвива, нали, да, да срещнем по-силния, по-красивия, по-добрия, да репродуцираме с него и така. Това е едно, но изобщо не е тъждествено с а, нали, това, което идва след него, каквато и форма на евгения да става прост, когато субектът а, е, бъде допуснато да изгуби качеството си на субект. А, според мен това не може да бъде жертвено за каквито и да било цели. А, това е, да. Тама е <съкълт> <сълт> Да почнем с, с един коментар за тази наука която се комбинира с пазара. Това е наистина едно много сериозно явление и даже, така съм се позволил по няколко пъти да го нарека, пазарна наука или пазаруване на наука. При позитивната евгеника, всъщност, определено имаме такива процеси. Има дялове на науката, които се развиват за да обслужат пазарни тенденции, т.е. пазарни претенции на квази, псевдо, бъдещи потребители. Същност, какво превръща е продуктивната медицина и генетиката родителството. Родителство става потребителство. Ние ставаме потребители. Ние не раждаме деца, които са продукт на случайността, а раждаме деца по каталог. И а, силата на науката, когато се комбинира с взривоопасната мотивация на пазара, тогава се получава а, една изключително тежка за нашия морал комбинация. Тоест, ние вече а, започваме да третираме субекта с главно С, като обект с главно О. Това е един ценен, хубав, много важен за нас обект. Той е ценен именно като обект, който в последствие някой го разпознава като субект. А, така че има едно определено такова а, отношение, променено вече отношение към родителството, една трансформация в родителството, която ние ще можем да разглеждаме и на друг дебат. Към тази трансформация бих искал да добавя още един коментар за това, че а, ние така можем ли, Ирина го поставя този въпрос, защо да не допустим науката там, защо да ни помогне науката. Дори да да изолираме от пазара, науката сама по себе си не би ли пък могла да ни помогне да се справим с такива проблеми, които и сега вече технологиите ни помагат. Ето, как стана въпрос за... Всъщност така, науката помага ужасно много, много, всъщност, много повече така. хора живеят благодарение на науката и живеят да, и по-качествено. Да, Каква е, а, всъщност има една много интересна теза, така, че а, човешките тела и хората всъщност не били приносители, просто превозни средства на гени. Selfish gen, egoistичния ген. Една изключително така, радикална книга, която казва всъщност, че а, ние сме роби на своите гени. Ние сме едни превозни средства, превозваме ги до а, акта на репродукция, обменят се едни гени, раждат се три деца, и ние вече сме излишни опаковки. И затова можем да умрем, устаряваме, тук е големия въпрос за безсмъртят, доколко е постижимо и така нататък, но ние сме, така да се каже, функция на своите гени, които са вечни. Те оцеляват винаги, ние сме много, но те оцеляват накрая. И цялата история на биологията, така да го наречем, археологията на биологията, ако я наречем, е археология на оцеляващите гени. Ние сме най-доброто им постижение и определено заради това, ако вземем нашата маса а, като количество биологични видове на Земята, определено натежаваме в сравнение с който и е да било друг биологичен вид. Сега науката не позволява ние да се еманципираме от своите гени. Тя не позволява да вземем властта. И да станем господари на своите гени. И естественият е въпрос е защо, след като ние имаме тази власт, за да не я упражним? Защо да не господстваме над гените? Това е ерата на човешкото тяло, което е освободено от репродуктивната си функция да пренася гени. Ерата, в която ние с помощта на науката да определяме своите гени. Ние сме тези, които казват какво да бъде по-нататък. Вземаме властта, махаме случайността или да ограничаваме доколкото се може. И ние. Ставаме господари на своите кеми. Плюс това, ние вече я имаме тази власт. Имаме като е възможност. Да. Да? Въпросът е Списъл. дали да я упражним да. <съква> и с каква цел. Има ли въобще а, някаквато и да бъде цел, която да оправдае подобна власт? Какво може да ни мотивира наистина, да вземем властта? И, и защо толкова много пък религията акцентира и морала на смирението? Власт срещу смирение. Да възстанем и да, с науката да вървим напред там, където искаме да вървим целта, или да се смирим, което с науката е невъзможно в пазара. Също да се смирим и да приемем нещата такива, каквито са. Субекта да е субект. Човека да е човек, увреден или не, живота си е живот. Къде да наклоним везните? Това е въпрос, който стои пред правото и правото не случайно толкова мълчи. И обществото ни не е случайно толкова мълчи. И, и не случайно това мълчание се превръща в табу. Защото това е Изключително тежък въпрос. Изключително тежък въпрос, който може би няма, няма решение на този етап. Но този, но този въпрос никога няма да има решение и той винаги ще остане в сивата зона на економиката, където се предлагат, защото тези, а, тези техники на позитивна евгеника са абсолютно незаконни. Виждате, те заобикалят закона или са изцяло закони, Има още една техника. Тъй като... А, Донорите на такива сперматозоиди и не могат да бъдат посочни като характеристики, т.е. аз избирам донора, обикновено това става чрез донора. Характеристиките на заченатия на ембриона се определят чрез донора, който ги е дал. Тъй като това е недопустимо, включително и в България и в много други държави, се пр практикува една практика на така нареченото частно донорство. Обявявам в интернет, че търся мъж, който е със серийкави си характеристики и жена, която е със серийкави си характеристики, или само мъж, или само жена. Този човек или пък той се обявявал, че се предлага като донор на сперматозоиди, частен донор на сперматозоиди, се предлага за закупуване. То, няма абсолютно никаква забрана, тъй като това не минава през формите на стерена репродукция, той не е пациент, не се прилагат законите, които определят на репродукция, а зачеването става ин-виво по естествения начин, но с евгенична цел, защото... Това е еднократен в който аз просто взимам гените на частния донор и пък го правя в чаша в тоалетната. Има такива случаи, в които отново взимам гените, които ми трябва и след това ги пренасям чрез пипет. Някаква елементарна медицинска култура и хигиена е необходимо, но се прави. И наскоро даже имаше един такъв филм за, един, за бащата с най-много такива частни донорства. Имаше над 35 деца. Какъв беше риска обаче с този баща, че той ще трябва да плаща издръжка? Ако донор е анонимен и е освободен от издръжка, то такъв частен донор, разчита на благодарността, която ще предпази жената, която е получила гените му, от евентуална претенция за издръжка. Тоест, виждате, че когато едно нещо може и хората го целят, то намира начин. А ние мълчим. Ние не дебатираме този въпрос, няма хора, които се интересуват, нещата са ясни, това са футуристични глупости, това са неща, които или като са възможни трябва да ги правим, защото какво, какво лошо има в тях, или пък това са някакви фасматагории, които някой си обсъжда, но те не са толкова актуални, но те са актуални наистина и в сравнително правени, в международен план можем съвсем ясно да откроим тези тенденции, ако се вгледаме там, където много хора не искат да гледат, разбира се. Така че въпрос на фокус. просто на фокус, който да преодолее тази мрежа, която поставя табуто, информационна мрежа, и която ни позволява да обгърнем въпроса в неговата пълнота. Наистина науката има много, което да ни даде, но и наистина комбинацията между наука, учен, който просто трябва да открива и да контролира природата, и пазар, който е готов да предложи това, което се търси, е изключително опасна в едно общество, което казва, това не са въпроси, които трябва да се внимаваме, това е личен избор. Това съчетание именно позволява и слага началото на тенденции, които могат в един момент да се изродят по начин, който всички ние да се окажем очудени от изумение от това, което да, може да се получи. Но това означава, че правото не трябва да изоставя, да, да изостава, а че трябва да, да регулира. Тоест .е. да признае тези реалности. Правото не трябва да не трябва да забавя собствената си скорост. Т.е. трябва да разпознава тези явления, не да остава на нивото на единствено разрешена избор на пол, ако има генетично заболяване засягащо единия пол. Т.е. правото трябва да, трябва да, да, да реагира със същата скорост. То може да реагира консервативно или либерално, но ако тези отношения вече съществуват, и ако правото не се, не се явява на сцената, като а, начин за регулиране на тези отношения, тогава всъщност а, този стихиен процес на съчетаване между а, пазарени интереси и научна, научна индустрия превзема позициите, не ли? Така всъщност. И на заключителните думи ще бъдат от Ина и приключваме. Аз само исках да кажа да моля да ме извините, че просто тебе трябва да си взема моето дете. Съм предвидила. Много благодаря Людмила. И аз е много благодаря и пожелавам добър край на дизкат. Ами аз също исках да пометна само две неща, които не знам дали са уместни за край. Те са по-скоро бележки коментари към нещата, които вече се казаха. Първо по повод, строяването наука и пазар а, ми искаше да припълня нещо, което а, може би този, със сигурност е известно а, и то е, че всъщност предшественика на тази, на това, което се случва в момента благодарение на частните клиники, на търговския нюх на компаниите, които предлагат тези услуги, всъщност е а, идея, която е възникнала в а, средите на генетиците в основните щатите, още средата на века и всъщност това са били така наречените, със сигурност имат по-сложно, по-красиво звучащо наименование, но това е бил проекта за банките за сперма всъщност и за яйцек... да, яйцеклетки. А, като идеята е била, а в крайна сметка, т.е. имало е и а, такива радикални а, идеи сред генетиците, а, в един момент наистина да се прекрати естественото и всичко да бъде, а, да се случва само с държеме изкуствена инсеминация. А, чрез услугите на тези банки, в които се събират а, материали от а, проверени и качествени а, донори. Другия коментар, който всъщност е а, штрих към тези две страни, които а, и учерта, религията и морала и най-общо науката и пазара. Искам само да добавя една, едно понятие, върху, за което говорих и в началото, а именно от една страна понятието за страдание, от друга страна, понятието за щастие. Защото в крайна сметка, всички, които са за тези интервенции, за тези намеси, тези практики, обосновават всичко това с човешки стремеж да бъдем здрави и щастливи. А, това всъщност е освен властта върху гените, които най после можем да упражним. А, това е всъщност и най-просто казано, мечтата ни за здрави и щастлив живот. А, от другата страна, разбира се, са тези, които казват, че ние трябва да намерим смисъл в съществуването, ние като човешки съществи, така или иначе включва страдание, и ние трябва да намерим смисъл на това страдание, което да речем много интересни генетици от Германия, които в също време, са, които са религиозни хора, успяват по много интересен начин, всъщност да говорят за смисъла на, на страданието и за специфичната роля на хората да с увреждание в нашите общества, което според мен е. Важен, важен штрих, важен пункт, който сякаш рядко, рядко се замисляме, а наистина а, да има смисъл да мислим върху него. Задължително искам да се включа тук, защото и подсети за нещо, което а, е много важно, а, за ролята на инвалидите. Тя самата го е посочила в нейната книга монограф, която се занимава с точно този въпрос. И всъщност това, което ще направя по-скоро да кажа и да развие това, което е, го има там. Но определено за мен има две неща, които правят обществото ни това, което е. Една общност, общество общно. Общо количество от хора, но не просто като количество, а и като и взаимодействащи си единици. Това са две неща за мен. И двете са биологично кодирани. Случайността, която е обща за всички, и болката в нейните разновидности на страдание, смърт, болест. Това са нещата, които всъщност ни приравняват. Ние всички сме еднакви и както аз, така един гражданин на Китайската Народна Република, ако, често съм го казвал и това, ако, му ударим, ако ни ударят по един шамар и двамата ще ни боли. Тоест ние сме хора и до голяма степен се разпознаваме като такива, под обща знаменател, именно с две дробни числа. Случайността, всички ние сме случайен продукт, живота ни е пълен с случайности, които наистина ние се опитваме да овладеем в някаква степен, но в кой момент овладявай случайността и я губим като съществен знаменател. И във втория случай, което ни обвинява отново като дроп отдолу под чертата, е нашето страдание. Ние представете се, ако не изпитваме страдание, дали защо бихме се разбрали за нещо. Емпатията и съчувствието, което е може би едно от най-силните човешки качества едно от нещата, които го отличават съществено от останалите живи същества, предполагат страдания. Да, радваме се с другите и ни е хубаво, когато другите се радват. И това също е емпати. Но знаем, че трагедията е винаги по-висшия жанр от комедията. Знаем, че винаги катарзиса се идва с съчувствието в болката. Болката е и страданието, хайде, защото болката е някакси физически повече свързана, но страданието е това, което ни прави част от едно цяло и това, което ни позволява да общуваме, което ни изравнява и което ни издига заедно до статуса на човек. Така че за мен наистина инвалидите и хората, които страдат въобще в нашето общество, са хората, които ни помагат да бъдем общество. И ако ние ги загубим тях, ако останем без тях, без тези факли на страданието, наистина, защото виждате в медиите обикновено, когато поставят няколко кадри от това и всички са Възмутени и искат да гледат нещо друго и така нататък, но тези хора ни правят това, което сме и запазват човечността в нас. Затова за мен страданието е необходима част за всяко човешко общество и Евгениката, толкова доколкото би могла да предложи неговото преодоляване, е края на нашето общество. Не е на е досъвршено реализиране, в вида, в който каза Ина, индустрия вместо репродукция, за мен това е края на нашата ера като хора. Ще станем нещо друго, безспорно, ще продължим да живеем, но за мен вече няма да бъдем същите. И ако искаме да бъдем такива, каквито сме, ако някой смята, че това е ценно за нас, ние трябва да разпознаем тази заплаха. Това е финала. Следващия път продължаваме. Това ще бъде през май. Да. 15. Знаем ли си датата? 15 май. Това е сряда вече. Много се връщаме в сряда. Много благодаря и на доктор Стоян Ставро, и на ина Димитрова, и на Людмила. Да кажем следващия... ве какво ще бъде следващия път? Или... Не, не да, само да го обявим, клонирането и генетичната собственост, претенциите към генома. Това са съотношения, за което леко стана въпрос, дали ние притежаваме гените си или гените ни карат да правим неща за тях. И клонирането, и какво представлява всъщност идентичността на клонинга, това ще е следващия път. Асексуална асестирана репродукция, четвъртата последна тема в дебата за репродукцията. Благодаря Ви, Благодарим. че бяхте с нас.